Kettő. Az egyik partizán hirtelen intett, szokatlan recsenést hallott az óriás Páfrány erdőből, amely egy csúcsát borította. A négy tájföldi pár pillanatra tökéletes mozdulatlanságba dermett. Vorden felkapja a gépisztoját, és készen állt minden esetőségre. Valamivel alattuk fügy hallatszott. Az egyik tájföldi felelt rá, majd karját lóbálva Vorden felé fordult.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 Jobban szemügyre vette, és látta, hogy ki van merülve. Átázott ruhája gőzölgött a napmelegétől. Nyúzott arca, a fáradtságtól mélyen beesett karikás szeme, több napos embertelen előfeszítésről árulkodott. Vorden oda nyújtott neki egy pohár pálinkát, és megfigyelte, hogy társa milyen ügyetlenül fogja meg. Kezét sebek, repedések borították. Fakó színezetű bőre ráncos volt.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 Nekem öt perce volt szükségem, hogy átkeljek a folyón, de ő majdnem kétszer olyan gyorsan úszik, mint én. Fedezni fogjuk a visszavonulását. Gordon tájékoztatta a különböző intézkedéseiről. Este újra lement a figyelőállásból, ezúttal meg sem várta, amíg leszáll az éjszaka, de a nyílt nem lépett ki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 Akár csak annak idején százados, tervrajzot készített, rombolási tervet. Nagy léptékű rajzot a hídról, és ezen minden cölöp meg volt számozva. Minden plastiktöltet töltött pontosan a műszakilag legindokoltabb helyen volt feltüntetve, és az elektromos vezetékek és a robbantó szikrát továbbító gyújtó zsinórok szakszerű szerelési rendszere pirossal volt megrajzolva. Ezt a tervet hamarosan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 Erről a kérdésről is ejtett néhány szót, amit a józan ész és a vasút idakról szerzett tapasztalata sugalt. Valahányszor a táblázatok segítségével kiszámítják a súlyokat, mégpedig mindig nagy ráhagyással mondotta, adjanak hozzá még egy keveset. Mit akar az ember egy kényes műveletnél? Teljes bizonyosságot. A legkisebb kételjük támadikkább vegyenek száz fontal többet, mint egy fontal kevesebbet. Ugyan?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 Egyszer velem is megesett ez, s tudom, hogy semmi sincs a világon, ami ennyire letörné az embert. Searsz megesküdött, hogy vele sohasem fog megesni ilyen katasztrófa, s nagy vonalúan alkalmazta az alapelvet. De az ellenkező végletet is kerülni kellett, és nem volt szabad felesleges felszerelés cipelni, hiszen csak néhány emberrel dolgoztak. A folyamvaró szállítás elméletben nem látszott nehéznek. A plastik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 Ha hallotta volna, hogyan beszélt arról a hoztartóról, remegett a hangja. Igazán, azt hiszem, Worden, hogy ez a hoztartó részben megmagyarázza, miért lelkesedik ennyire a mostani jobjáért. Az tény, mondta Worden, hogy még senkit sem láttam, akit ilyen nagyon lelkesített volna, hogy, hogy lerombolhat egy hidat. Néha azt gondolom, Sirs,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 S még van, aki tagadja a tudatot. De azért furcsa ez volt, ha nincs az a hoztartó, ebben a pillanatban talán nem is hasalna bokrok alatt, alig száz méternyire az ellenségtől törrel az övében, egy villámokat lövelő készülék mellett.